Нам принесли замовлення. І Роман відразу перехилив весь коньяк, закурив його сигаретою. Я відцьорбнув зі свого бокалу тільки половину, запив кавою. А чому ти так вирішив? Не знаю. Отут усе. Барабаш не сильно ляснув себе долонею в полобі. Ну, спочатку в пожежному порядку робиться замовлення на зйомку. І нікого не цікавить, що я монтую фільм. Потім виявляється, зйомка настільки спішна, що навіть подано приватний літак. І далі невідомо, хто замовники, і що знімаємо. Кажуть, на місці буде зрозуміло. Окей, таке теж трапляється. Але тут дзвониш ти і попереджаєш. За тобою можуть стежити. Ігоре, режисер нахилився до мене через стіл, вдихнувши свіжим кон'ячним духом. «Ти бачив хвоста?» Чи ти думаєш, що він є? Ха, питання справді цікаве. Чесно? Я відчуваю його. Але не бачиш? Не бачу. О! Барабаш підніс угору сигарету, сизий дим потягнувся до стелі. Аналогічна фігня і в мене. Я відчуваю те, про що зараз тобі кажу. Напевне... Не знаю. Та щось підказує. Я не дуже помиляюся. І час у мене, він глянув на годинник, лишилося зовсім мало. Не хочу, аби в когось виникли підозри, що я це відчуваю. І приїхав я сюди, бо хотів сказати тобі це не по телефону. Ось так, сам на сам. Якого дідька коїться, варало. Поки не знаю, я був майже чесний. Може, ти і правий. Краще, аби тебе ніхто ні в чому не запідозрив. У мене становище набагато гірше, ніж можна уявити. Навіть якщо за мною немає хвоста, все одно я небезпечний співбесідник. Тому просто дай відповідь на кілька запитань і лети в свій Крим. Ну, якщо зможу. Зможеш. Ти зняв сонцеві три кліпи, правильно? Правильно. Роман навіть не спитав, до чого тут сонцева. «Значить, ти мав справу з Бобровим як продюсером?» «Ага!» – тепер Барабаш пожвавився. «Бобер від наркоти загнувся, правильно? Ти цю історію копаєш, когось зачепив, і тепер у тебе неприємності. Тому окремих спільних знайомих, твоїх і Боброва, розводять у часі та просторі». Плечі його розпрямилися. Ну, тепер ясно, звідки можуть цій історії ноги рости. Ха! Ну, все це складно, коли чесно сказати, але цілком можливо. Я вгадав? Ну, правда, Романе, я ще сам нічого не знаю. Тут я трошки збрехав, зате брехав упевнено. Давай не гадати на кавовій гущі. Просто я запитую. Ти відповідаєш. Годиться? Поїхали, махнув рукою режисер. Нічого не змінилося, просто він вирішив, що зрозумів ситуацію, а значить, може певним чином контролювати її. Зникла невизначеність, а значить, зникла і напруга. На Сонцеву працювала постійна команда. Ну, я сказав би, не на Анжелу як людину, а на весь проєкт Боброва. Анжела Сонцева – це бізнес-проєкт. «А Наталка зима була в цій команді?» «Зима?» Барабаш відсорбнув кави, шморгнув носом, додав цукру. «Це така з носом?» «Не знаю, яка вона, але про її легендарний ніс уже начуваний. Справді все так запущено?» «Ну, ніс як ніс, дві дірки, – знизу плечима Барабаш. Ну, тільки для молодої дівчини справді задовгий». Якщо напружитися і уявити собі її личко з іншим носом, не таким буратіністим, то вона ще так і нічого. А в неї, на додачу, доносяри ще якась хрінь на обличчі. Перехопивши мій запитальний погляд, режисер пояснив. «Ну, знаєш, є такі люди з цяточками по щоках. Не прищіє якась така давня шкірна хвороба. Ну, це лікується тільки за гроші». «Усе за гроші лікується». Навіть, я витримав паузу, сексуальна орієнтація. А, ти, вон про що? Ага, ходили про зиму такі розмови. Тільки мені, знаєш, якось чужа орієнтація фіолетова. До того ж, мужики, ну, сам розумієш, на тьолу з такими особливими прикметами не особливо і клювали. А, жінки? Ну, кажу ж тобі, мені бім-бом. Роман знову відцьорбнув кави. А для чого тобі це треба? «От так просто!» – відпрямує відповідь, я вирішив ухилитися. Дізнавшись про зникнення Наталі Зими, ще однієї людини, причетної до команди вбитого Боброва і потерпілої Сонцевої, Барабаш може зробити неадекватні висновки. «У мене з нею зустріч. Хочу знати, як себе з нею поводити. Я ж у вашому шоу-бізнесі ні чорта не рубаю». «Ха, до речі, про шоу-бізнес. Якраз зима просікала абсолютно всі потрібні фішки та вигадувала нові. Звідки це в неї, не знаю. Тільки Бобров Наталку цінував. Хоча я із зимою мало спілкувався. З нею, власне, майже ніхто не спілкувався особливо. Вона постійно при сонцеві була. На людях більше мовчала. Але, думаю, кермувала проектом майже на рівні з таким досвідченим зубром, як Бобрик. «Була постійно при сонцеві? А це як?» «Поняття маю, розвів руками Барабаш. «Ось ти натякнув, наче зима лесбійка. Ну, в Анжеліку вона таки була закохана, можна сказати, факт. Ну, сонечко, правда, не по цих ділах. Навпаки, на мужиків слабка. Ну, сам не бачив, знову ж таки, але чутки про її інтимні пригоди у певних колах ходять і досі. «А чого ти так дивишся?» «Нічого», – мені чомусь пригадався відбиток губ на дзеркалі у ванні. «Значить, зима в свою подругу, була безнадійно закоханою?» «Та хто зна?» – Роман допив рештки кави. Ну, те, що часом сонцевою керувала Наталка – факт. Як офіційна її посада називалася, теж не задумувався». Ну, Боброва такий розклад більш ніж влаштовував. Через зиму узгоджувалися всі концертні графіки, вона фільтрувала пресу, сиділа з Анжелою в гримерці. Фактично, більшість сторонніх спілкувалася з Сонцевою тільки через зиму. Усі зовнішні контакти вона замкнула на собі, окрім особистих, звичайно. Роман криво посміхнувся. Тут на Анжеліку ніхто не впливав. Казали, поки вона не почала ставати чимось типу зірки, з подібними речами було простіше. А як підкосила сонечко звіздянка – все, звездець, тушить світло. Ось ти запитуєш, а я тепер починаю розуміти. Анжела Сонцева реально була особистим життям Наталки Зими. І зробив з дівчинки перспективну зірку не тільки бобро. Зима як подруга теж чимало здоров'я в цю справу вклала. Здоров'я? Ну, це, звісно, в смислі переносному, як класик писав. Примітка. Роман Барабаш цитує культову у культурно-мистецьких колах п'єсу Леся Подерв'янського «Гамлет або феномен датського кацапізму». А знаєш, чому Браян Епштейн свого часу успішно розкрутив бітлів? Бо був педиком і безнадійно закохався в Джона Леннона. Ось і доклав максимум зусиль, аби зробити з нього мегазірку на всі часи. Думаєш, зима і сонцева – такий самий випадок? Ну, порівняння не дуже доречні, правда, але аналогію провести можна. І взагалі суть одна – кохання творить чудеса. Фраза закоцана, але правдива, нічого не скажеш. До речі, про кохання. У Наталки все ж таки була одна подружка – Тепер ось подумав, мабуть, справді для інтиму. Рая Лисиця часто на майданчику в мене тусувалася. І не тільки коли кліпи сонцевої знімали. Взагалі вона пройшов біз для різних гламурних видань пише. Щось мене в ній завжди насторожувало. А коли вона вичисляла сонцеву і наткнулася, як водиться на церберу, на руку, все наче щось перемкнуло. Кіно наше з тобою знімали, між іншим, на всіх епізодах, де потрібна була сонцева, і де за кадром завжди маячила зима, як персональний зброєносець, там же крутилася і лисиця. Ну, це ні про що не говорить. Так я ні про що й не говорю. Просто рая лисиця, ну так я собі думаю, знає про Наталку Зиму більше, ніж я. І якщо тебе цікавить особистість зими, шершеля фам, жінку шукай. У мене навіть десь і телефон у мобілці забитий. Поки Барабаш шукав потрібний номер, я допив коньяк, запив його захололою кавою і про всяк випадок роззернувся. Нічого, наша парочка не привертає зайвої уваги.